Я ритуально зголюю щетину, щоб підтримати символічний чистий вигляд, важливий для соціального благополуччя. Пригадуєш, білий тюльпан навпроти вікна у флігелі, де ти залишався на ніч. Ранок і фіранки. Мереживо прикриває голе тіло дівчини. Голий по пояс, ти висовуєшся з вікна і викрикуєш імена архангелів. Тобі радісно. Ні, не те, щоб радісно. Ти вище. Точно, ти вище. Ти переміг. Ти втік із пастки людського роду. Ти більше не належиш історії. Не належиш анатомії і фізіології, ти поза цим. Ти живеш у час, коли можна мати дві голови на плечах, і ніхто тобі слова не скаже. Ти завжди можеш пояснити, одна голова у мене емпірична, об'єктивна, але всередині об'єктивної голови у мене складаються враження, що є голова суб'єктивна яка суб'єктивно достовірно містить емпіричну голову всередині себе, як картину, як уявлення. Ти живеш у час, коли нікому не цікаво, що у твоїй голові. Головне акуратний одяг, за яким тебе визнають за нормального. Усе дуже просто. І це дуже добре. Там Нагорі тобі заздрять сонми шестикрилих. Ти живий, і ти можеш насолоджуватися тварним. Ти не вони. Ти не безтілесний. У тебе є ім'я, але ти вискочив зі списків ямадутів. По тебе не прийдуть. Ти став Сол Іпсе. Самотньо існуючим. Ти обкрутив їх усіх круг пальця. Відчуття влади. Крик свободи над старим містом. Над дахами за вікном. Над голубами. Над дівчинкою з крем-брюле, яка миє чашки після ранкової кави. Хотілося стиснути її в кулаки, відчути, як полізе крізь пальці її крем. Підтримуючи неперервність, я здійснюю благо. Я заварюю каву, і я спокійний. Я не думаю про червоні троянди крові на білій сорочці, не думаю про дітовбивства і занедбаність безсмертної душі. Я знаю, що підтримуючи неперервність, я здійснюю благо.